Oso irati sohomagkaren, eh, agdigasenaren sohomagkaren biltzak karen. nagusia joan den ostiralean iraganda izuran. Ersne ekarlesailan sortzi ordezkarietatik sei oraiko araundien aldekoak dira eta bi ordezkari aldizorien moldatzearen aldekoak. gurekin irureiko iratiko estudioetatik ELB sindikatuko, jamakik dualde eta Jérom etxeleku egunon zuera. Bai egunon ere. Bai egunon... Lehenik, ehoi eh, tarazi behar dugu, Hirushail badituela oso irati sindikatuak, mila berri, unta berrogoita ama iru esneek arle, eunta berrogoita amasei gazna ama bi esnetegi, e-elebe eta FDSOaren arteko desadoztasun nagusia, izan da ansilazaren debe erabakia, deizte sasoian 2000-a emezortzitiko iti, beraz, gehiengo okan baitu zuen, nola aintzinatuko da, zer gara nahi du horrek? Bo, be, zer gana idu, be, jo, eta hotxailan enetiketan, ergan iduan, zilaja, ez tele meiten nanko uh, dezteko hasi Gio, ala, sasuea, si itzintan meiten no? baina, dezteko sasuean, debekatu izanen da, eta, bon, uh, gisa uziz, uh, azken, uh, barnin kesten arabera, eta gutxi dira, uh, uh, gitarra hori, ez dutena, afen. Errespe, afen. Errespetatzen ez dutena, edo, errespetatzen, Tuko estutena, bon. galdera zen ere, zehaztuko uh, dut, bon. De iste sashoinian, baina du la amagurte, duen urtian inen du a urte, finkatu zela um, arauditegia, el brouasen aldeatkentzia osokikentzia de iste sashoinaz eh, sashoinetik haratago ere. Uf. Eh. <laughs> Dila marurteu honis, el sodo, se sex da ororenburu, ah, bon, de dena kenduko dela no, no, no, baina gero no, no, no. elburua zer da hori el da elburua da nahiz baduzu ansilajaekin afetagu e, ni ke zurene ile gisa badakiego hasuntza uh, ansilajaekin badakigu iriskur gehi hartzen dugula e, peki eta orain geinerat ikusiz uh, gero taleceria gehiago to xustu tipiorik hasten direla esne gordina ekoizten ja nahi du, eskinez kalitatezko behar da gainerat alniks ekoizlen eskinez nahashtaneleik, ikriško gehiago da, orde nahi du, eskinez uh, eskinez spagida aplikazien nahashtapenian, eskinez behar bezala egiteat, Irriskoak geogasneriek dute hartuko eta jena idu fiilera guziak zen da geogasnatza <laughs> Hortan da, eh, mainak guk, etxekasnek hile bezala behar basen txiblio gira hori izan Esperientzia be. <laughs> behitugu, beti horreindik hartetan, bestekasua atzungateik, eh, mainan hori badekigu eta... Mm -hmm. ala, she, she eta asun bat, eta asun bat, ansilaja ipatzen duzu laik, da eh, behar eta hartu ansilaja, nola da? Uh, Gehien bat zen, azken urte otan, afer, jomak ege behi eztatuko du, nik, ezpeitu uh, <laughs> txekola mali atu behin, gehiago da hartu ansilaja behi, uh, naiz eta belar ansilaja kotxe bat deno, ino, ino, bon. Mm -hmm. uh, diakinez, uh, belar ansilajare, uh, debekatia izanen dela, eta uh, diakinez, uh, anri baneake, uh, uh, euneko huitunta uh, mar, beharko utela idor izan, eta horiek, uh, emaitegun alko tira, uh, kiloat egun ean. Kiloat mm -hmm. et... egun et... Eh, ranay... Kilo bat egunian Ardi bakotxe, mixtan dena <laughs> Ardi bakotxe, kilo bat ki, egunian Eta behar bada ere, bon uh, Ken duko dela, nola no pentsatzen duzu Ordeskatzia, zer ekin? Zer garatu orren ordeskatzeko? Uf hori zer garatu Zalaretan zer ekin zuek adibidez azken urteetan ordezkatu duzue piskat ansilaja edo berbada zinute maliatzen ere, Eleno Behinan Ni nire txaldean ezgiraxekura nahizan hartu ansilaja ikilan lanean Nola batira anitzak indutena indarra eta aldatu dienak eta zautzen tut konten direnak ziute hartu ansilaja Eta, bombe, xanotasun uh, uh, gehiokanute beharen ahtaldean, eta horrein uh, ez dute bate ezne gutiago egin. Patrick Echegarai, eh? FDSako hardi xaileko ordezkaria da mutu da, jonen orzirarian ordezkarian lekuen laurdena baizik ez baitute, enzuten dugot gero zuen jardokitziak aleinen dut. Bozkak iraazia gintienak, baik eskoldian eta ere uh, lahzabalen, ildita donapleuko uh, uh, tokian, eta egun hori zengira, egun konzei da bi toki bezik ez direla uh, denentzateteko ordezkari indako. Bozkak agertu da egun nahi indako berroita hama hiruak nahi zuela, egun uh, kaide sart hori mugitu, eta eguno harzen gira, eben, uh, korsidea administrazionian, eben, zorsitai uh, bihia bezik estila denentzat listatik. Patrick Echegarai entzuten ginuen, bilsar nagusia intzin, eh, lau eskualdetan izan ziren, intzin boskak, erranendu eh, goz, sindikatu bako txak bi eskualdetan irabazizuen, zer diozue beraz, beraz, bere beraz, beraz, ranetaz? Sifre ah, zoetan badira, sifre zoetan atuzua amak maneraz, uh, ba, bi... Uh, Erremak da sibirun eta adibide bat hartuz sibirun basiren arere Nola egen, bialdetako laborariak eta elgarretatu dira e, eh, Bacne gitarau azkak bat egin egiteko Gero sohmarka azkak bat baten egiteko Beden kontzientzia hartia dute Antasui beru nere dila hama hurte eh, Bi bitaldetan ziren Egin dute hori Egek egin ma dute Guk ere denek egiten handugu hori Eta bai ditugu kasualitate guziak Gero presentaketa hori Nahinok berisikin eh, Patrik Ibuz Maleuski eh, Luzaz ahizan da egon da lendakari eh, esne saltzalen eta presentzatza legisa eh, eta nola egen mekasi gama horrean erran daukua ba, hua haketzi hilan zila saik utziko behaz nik patrik bezalakot ez dut gizomba da hori politiko bada ez da laborari baten ez da politiko bada zer non zuertia ez, ez zira zintzoki hartzenan olokatekin lani lanian ez, seleketa ez, ala pixa dezgustatian izni hortaz Io Werda porteur de voix au Léga OLB from on di etai bat Ioldi amiku seko sektorean, portor de voa bat geyo bat ziela, eta hortakore utzi dugu rier, leku hori, <gurri>, eta diakinez... Jerometxe leku, bai diunztur barkatu Jerometxe leku, pundu horrekin segituko dugu istantianet, ten hori abeitugu, prezeskia, hor dezkaritza hortaz, utzi duzuen leku hortaz, eta sortiek direnez, jokali uh, ratetan, lehenik tituloak entzunen ditugu, zurekin behar netar gain. Oso irati, ahdi gaznaren sohmarkaren bilzaren agusia, iragan behi da, ez ne, karlesaila, ne? Eh? Sortzi, ordezkari eta ikasai horreiko araudien aldekoak dira, ELB-koak, eta bi ordezkari aldiz orien moldatzeko geien, gehiago alde dira, FDSA-koak, eta hortaz smitzatzen gira goizuntan, irurigiko ikatiko stiduetatik ditugu ELB-sindikatuko diamati duale eta jirom etxeriku, ipatzen ginoen pixka nola uh, pasatu zen uh, boska, oaitik goiti, eh? Anzila jaken duko dela, eludeno txairetik eintzina, deizte xasoinetik edo xasoinaren denboran ez dela gehiago izanen. Eta Jero Mechiliku, ez, zurekin aipatzen ginoen, hala ere, bon, leku bat eskeini uh, uh, ziniotela, beraz, FDS-ako FDS ordezkari bati, bez, hau um, izrazu gontxe iluan, nahi izan duzue? Be, zer gara kutsi, uh, edo zo esaz, ez gilera uh, lusaz, hola, uh, artzen ala, uh, ez, ez dugu, eta laborariak elgarren artian, ez dugu, uh, beha isi behar, uh, gu, seur da, nahi dula, uh, kai de charjo horrek ilan ahizan lanian, zenta kai de charjo hori, uh, uh, trezna azkarba da, emengo, uh, ardi, xailaren dako, eh, esneen dako, eta, nik usteo, eta kai de charjo horrek ilan, seur da, zain dikata, kifinkatzen ez neprezioa lehti lietan, baina trezna askarbatizaiten alda, hori uh, negoziatzen du tren dako. Eta nik uste dut behar dula berriz soin eta siberuan zer egiten den. Tendentzia guziak elgarrik lantira, uh, akordira eta kaide sarjo hartan hartzeko jakinez. Hane bat jera laborari txipiatzu menditan, nola larranien edo xantagasin, eta uh, denak akordira, denak... Uh, e I, denek behar du indar in bat uh, kaide-sarja horretan sartzeko, uh, eh? guke uh, gure txaldetan iten dugu, eh? inahala kaide-sarja horretan sartzeko, uh, eta diakinez uh, bat du zomet uh, urte eta azken urte untan, an, lan azkaja enik izan da, eta alimantzaltzale horiek lan, eta erum, erumuko zaldariak eta batira gero gehiago, horiek lan behar du uh, izan lan egin, eta ahalaz denak elgarri Ah, eta bon, beh, la pulita basena fa joan xibiruan bategin baitute. Nola ikusten duzue, e elkerlana seregin obetzeko nitseta iduriste tendentzia obetuz doan, bez seregina ja batidu al beraz orenovezeko. Uh, nola ekan el elkerlania genio sola? Baldintza berri hori eguru sola. Ba, biak eh, baldintza uh, berria geltzeko elkerlana nola obetu? Bizini nikatu hartian. Ba, bo, elkerlana bon, niga barkulitaske eta Nola, kain, gu joanaginen, kain, kain, kain, e saak joi, gure mamia basela hartutugu, kain, eztakeinik, behar bai, jimin zoniz, <laughs> zenta, etxikasne eta... Uh, gutien badela, bainan bong, jo, hala, dena bejag ditugu kondutan nahtu, uh, zeho maikertan inak, denen, denen indak bat izan behar da. Me johtako, uh, uh, indak orgeniteko lehenik naikeri eta batzuk ez dute bate naikeri hori, jakusten, maleuske. Eta, hala, hor, eztien eh, piskabatzen čo horta nekangon ina, da, boto politiko bat izan da maleuske, eta batzuk itzulika ziutena, e, zen Askenean ikusten arabera sentabak nahi machen gitarauen uh, ba uh, fenomeno uh, edo esker bada badira kontrolak egiten direnak eta kontrola horitan eta ikusten dugu ba ziren etzinena gatz hartzen a gehi e sharjo -sartzen, uh, e sartzen, eta meki meki indaxak egiten ari direna eta lagundia direnak Gainerat, eh, izan da komplementarite komple, pleno montaño hori, eta sen txortat izan da, lan postu bat sohtu dugu oztako. Behas, holako, holako gauza txipi bat zuikin, fe txipi, uh, frango dira, ere, uh, holako ekin dugu, aitzina laboraria lagunduz. Zenta laboraria banazka hartzen duelaik, oartzen gira, ez dira ainitz egita horretai kanpo direnak. Da nahi, uh, nahikeri historioa da, enetako gehioa. Zenta, er, batzak eztan er, nilaik, bo, nik izin dut edo ez izin dut, eztan er, da uzun, hatxe maan duk, bat, besten umeit, egin duena, ber, ber, ber etxalde moldia, ber ahdien omriak ina do kasi, berdina haidena, edo berlekeane, badira indara dutenak hor dian, ez da kuroi inetako, bo, mm -hmm. hala, ez uste, me bala behar dugu, zertaz beldur dira gehien bat, mintzatzen ziztela ikzien ahtian, holako uh, araud, eztegi bat baderaik zogotza, uh, eta zerrek uh, ditu gehian bat beluk harazten? Eztakit... Uh, Eriak galein behar eganean atasu, behinan mintzak zen maiztiste beldu Eztakit belduk bat denez, uste dut gehioden uh, sensibilitate bat, nahi behuzu. Uh, Beherla horakta hazi, laboradiek, ez badugu sohmakka azkaak batek ane behitu, bax nahi ba gitarra azkaak batekin, Ebe jakizazu, ebe ezaspalde ikusik dungon telebistako eman kizunak, eh, ardura ikusikako ditukula eta horik eh, gubezelako sohomakak fitte siatuko dituzela. Eta hor, denek dugu pekatuko, ez batzuk bakaxi denek dugu pekatuko. Eta hori da lehen ezpakira ez pakira seriozki hasten eh, bahnetik, ez badugu dugu gauza seriozak, sohomakak bat zer da. Eos lehen da garantia bat, numait. Uh, likuko eko ispenekin eko ispenak, da likuko eko ispenekin edo belahekin eta kabala paskatia, likuko kabala, da hašte magida joi piskat bakotsak bere neidu emezela egiten, hori da bisikilo nioosha izanen konferitiozu, hori, hori, mm. hori behar dugu hartako guti emat behar da txiki. Mm. Behar dugu ale uh, eros liari buz, uh, numeit uh, nola Uh, konfientzia eman lanik mm -hmm. erosilea eta et konfientzioa nola eman dugu gure sokmakak gure egitarauak uh, aski, mm -hmm. aski siriozak atxikiz. Mm -hmm. eh, ez eta besti nunahi edo egiten handen esnea iten, iten demezela edo ziomada OGM eta bon, ideakita zer eta mm -hmm. gauzekin eta ez dakitzu eta diabetibarnean eta olako ekin. Mm -hmm. Zenta emekin emekio hartzen gira eh, uh, la, uh, Ardi, dezeko sartu iake egot aluzio dira. Melan gira, izaten handa ere, uh, e ekoizten den eta sohmarkan ekoizten den esnean uh, eta bigan maitan uh, gaznatia dela eta saldiak sohmarkan. Ez dira gira, bi eta Eremat baino gehio bada sohmarkan produitea dena, afen, ekoiztia dena, eta giro gainatikoa sartia da, ampepentzia egen haitu uh, Homoaz de pijene, primobi pijene edo nita kitasek mm -hmm. eta, hara, bon Beitu gu mugak emaiten, ebe, izazu hori Nik lanera oktan dut ikusten, eta geo gainerat, hoai besteleko ere hasiadira dira, eh, alako gashna niten, eta aski dute uh, Bahna nola ekan, Ka e-sarge edo hori Gubesean uh, gubano serio soñoa edo egitea behar, behar, egertasunai gehiore uka nende dute esinian egiteko, hola, batzuin baino, baina, uh, hori, lanira jiten anda, hori da, mm -hmm. sokomaka gazna ahado bat egitea, hori da. Eh? Bai, bururatzeko behar bada, eh? Jérôme Echireku, demora intzina baitu, administrazio kontsa iruko irushailak, bilduko zizte, gazna egiliak, esneek ahleak eta esnetegiak, bulego eta lehendakari dakari baten autatzeko ondoko bi hurten zat, aldizka baita lehen noren aldi izanen da? Bai, uh, esne uh, ekoz leheri da, ah. eta esne asaltzen dutenak uh, leterietan. Eta nola ikusten dituzue uh, sola asaldiak, negoziazioak uh, Amistrazio Kontsailu hortan, iru saile nartian? Be, edo soizaz uh, Amistrazio Kontsailua bilduko da istantean, eh? nikusten uh, uh, azaru gondarrian edo abendo atxarrian, eta hor dian agertuko da, nor hartuko ah. dian uh, duen uh, presengoa. Mm -hmm. Al, tendentzia aldehala ere, zuen alde azken bozen arabena ba, ba, ten, tendentzia nik uste uh, eta huaiko uh, huaiko kai de-charjoren uh, alde izan enden, ba dozuen izaz mm -hmm. eskertuko zeituztego, eh? Jero Metziriku eta Jamatitio du alde lanako tzirik egoizuntan eta zuzenian izaiteko gure gomitak, mile esker? mile esker